Tira bi ostegunez, eh, kanpoan egon ostean, gurean da beste behin ere, nazio arteko aditua Xenterrekon dago, Kaixo gunon. Bai, egunon. Bueno, hacemos Hortican ondo. Hortikan beti ondo. Egero vuelta beti poco buena vera. <laughs> bueno, Palestina alderagoa, ze Israelek eh aimat egunez, eh bueno, du bombarduatu, 1000 gora hildako 5 Israeldar eta Badirudi azkeneko orduan Egiptori esker badirudi, basuetan Ah, en bandera, ¿eh? Hori da, hori da, ez. hemen ematen dela, ba bueno, ja e, hoa indela egun batzuk izan gatazka berri hau, ez da gauza oso oso berria ikusita zenolako panorama daramagun azkeun urte hauetan e, zonalde horretan, baino hemen ere ba bueno, ikusi dira mugimenduak nik esango nuke gutxienez bitxiak, ez eta hemengo komunikabidei begiratuz, ba asko zerrexagoa izango zanurertzeko esaten dudana. Hau da, hemen ematen dela, e, palestinatik botatzen ari direla, ko e, koete batzuk, eh, kohete hoiek Israelen erortzen ari dira, eh, horren inguruan, ba, bost bat illakoak egon dira, eta gero etortzen dela Israelen erantzuna, ez, eta erantzuna, ba, ikusi dugu, egun eh, daka illako, eh, txikizioak nunai gaza gune eh, aislatuta, esango nuke guzti zinguratuta dagoen Tokio hortan, palestinaren zonaldorretan, eta hemen ere, ba, bueno, e, badiudi hemen hastuta dagoela alde aurretik eman diren mugimenduak, ez, eh? zergatik, Asi da, asken konfrontazio hau. Ba bueno, e, Israelek asaroan hamalauan erabaki zuen ba, jamaseko buru, edo, buru militarraren horren kontra, jamaz jabari den kontra, atentatu bat, ez? Eta jabari ez zan edo nor. Jabari zeraman asken hilabeta huetan ba, lan diplomatiko oso, oso txukun bat egiten, saiatzen ala edo nola ba, tregua edo akordiozakon bat Israelekin, irelekin eta momentu honetan banetan jaxok erabakitzen du bere biziare bizitzarekin agmaitzaea, ez? E, zergatik erabakitzen du horienketan jaxok? Ba argi dago, honetan jaxok behar du guda bat, behar du e, olako escena toki edo guda escena toki bat, ba bere mugimendu politikoak sakontzeko eta bere mugimendu politikoak lotuta daude urrengurtarrian emango diren auteskundeeekin eta horretarako horretarako ba aitzaki desente ditu, es publikoki ba, bere e, erasoak izan direla ba, e, Palestinatik erortzen diren misiloiek edo joetoiak ba gelditzeko, es baino benetazko e, e, diskursoa eta benetazko mezua bestea da da. E, behar du guda hori, behar du olako enfrentamentua, olako erakustaldia. Eta esia bakarrik barnemaian Irralei begira uteskundeekin lotuta dagoen gai horrekin, baizik eta baita ere, ba, momentu honetan Obamaia lehendakari izango dala beste laburte eta Obamari ere ba pixkat lerrogorriak bereke esaten duen bezala markatzeko, eh? Eta bueno, Obamaren adierazpenak ere eta Europar batasunaren adierazpenak ere ba Netanyaheren aldekoak izan direla eta horrek ere ba berrindartzen du olako holako postura, ez Berez, eh hasiera e, kasu konkretu honetan irrailen eskutik etorri gala, ikusi dugu zenolako rasero bikoitza mendebaldeko komunikabidetan eta mendebaldeko e, e, komunitatean, ez instituzio maian ikusi dugu ere ba irrailek, e, berriro ere bultzatzen du olako e, gertaerak zonalde nahiko e, kompleksu batean eta suk aipatu dusuna bezala e, momentu honetan airetatu dala tregua bat eta han ere azpimarratzekoa dala Egiptoaren pisua es e, Egipto izango dala garantea e, Egiptoak kontrolatuko du akordi ondorioak eta bete beharrak eta barreta bar eta horrek ere digu, dugu ba Egiptoren Pozizioa, ba, momentu honetan e, Udaberri Arabiarra genta gero ba, ematen dula berrin dartzen ari dada zonaldo honetan. Eta esindegu astu ere ba, irrelen gustokoa ez dala momentu honetan ematen ari diren mugimendu guzti horiek, ez. esaten dute mende baldean askotan ba, irrel dala e, zonaldeko demokrazia bakarra, baina ikusten dugu eta eolako gertaerak eta gero ba, irrel oso gustora dagola diktadorekin, ez. Eta e, aldaketak eta ize sortzen ari diren zonalde horretan ba, ez dauka inungo arasorik arazorik ba, bere makinaria, e, gudarako makinaria osoa martzan jartzeko uh -huh. Berez, ikusi behar da, zueten hau eta tregua, baina segurazki etorkizunean baolako gora berak eh, topatuko ditugu. Bueno, esan behar dugutxente eh, lurralde hori historikoki palestinarra dela bigarren eh, gerrate mundialaren ostean gilderren eh, bueno, ba ez daik nola la deitu eh, gilderren politikaren aurrean edo eh asesina que está poli politikaren aurrean, Britannia handiak e, ara eraman zituela, ez? Bai, ez orde, ara eraman, baizik eta mm, e, judutarrek, edo bon, judutarrek baino zionistek e, maiganean eukizuten e, aukera desberdinak, batzuek esaten zutego Amerikan, beste batzuek agiat e, Kenian, eta haiek bein eta berri do ba, markatu zuten gunea betzela Palestina, ez? Eta e, Europako garai hartako politikariak bere e, ba, kontzientzia pizkat zuritzeko e, guda eta gero ba, hartu zuten, inpozak eta guztiak, ez eh? eta ikusi dugu nola pertenetan eh... Toki eta gune horretan ba, gerostik sortu de e, gatazka eta sortu diren arazoak ez dira bakarrik ondorioak han bertan eman, baizik eta e, ekialdi urbil guztietan eta batzutan ere ba, mundu arabiar eta musulman guztietan ere. <hazan> bueno, Europa goaz, e, izan ere e, bueno, e, aurrekontuak lantzen ari dira, dadozen lau urterako eta badirudi di ere guraizea datorrela urterako negoziak, e, sea, e, marko bat negoziatzen ari dala momentu honetan, horrekin nahi dula pixkat gora gutxura bera ba, e, e, garantizatu ba, estabilitate pikin bat, ez? Horregatik saspi urterako akordioa dala eta ez urtes urteko akordioa. Hemen argi dagola... E, Europar presu, Europaren presupuestoa edo Europar Batasunaren presupuestoa gutxi gora bera hango kontuak bi edo bostatal potoloetan eh, kokatzen dira, eh, salde batetik daudela eh, koesiorako fondoak badagoela ere eh, Nekazari mundurako laguntza gero segurtasuna, e, kanpoko politika eta azkenean administrazioarako. Eez eta hemen e, ba, bueno, e, ematen dala e, pasteonen inguruan biltzen dira bi bi talde potoloak ez Estatu batzuek kokatzen dira e, ba, aportatzen dutenak izango e, nukei eta beste taldetxoa da jasotzen dutenak. Denek, e, estatu guztiek par jartzen dute dirua, baino daude batzuk e, jasotzen duten e, gehiyo, esan jasotzen dute e, diru gehiyo, es e, jartzen baino. Eta hemen eman da orain Talka, es hemen eman da Gataska, ikusita ba, Alemania, Holanda eta holako estatuak ba kokotalaino daude, e, e, baldintza berria jartzen dute bai gainean eta ba estatu espainola, Grezia eta holako realitateak ba jo batatean ba, kontra egingo dute argi eta garbi, es jakinda haiek direla momentu honetan gehien jasotzen dutenak. Baino hemen Eh, azken bol honetan aldaktak eman dira, Europar Basuna handitu da. eta horren ondorioan ba, Estatu espainoaren kasuan adibidez, gauzak aldatu dira sakonki ez, eh? ohaain arte eh, egoera hor ikusita Estatu espainoolaere tokatu saiio diru gehiio jasotzea jarri baino. Baino gaur egungo parametro berriekin kontrakoa izango zanez. Eh? Horregatik ango analistek esaten dutela, momentu honetan Estatu Espainoleko eh, jarrera pixkatzskizorenikoa gala ez eh? esaten dutela, nola da posible estatu espainolak eso e, nartzea han emango diren murrizketat jakinda teorian berari tokatuko zaio bestela diru askoz diru gehiago jartzea baina hemen dago benet trampa trampa nola ikusi dugun aske urte hau eta Europar Batasunean sartu zenetik estatu espainolak ba, e, nundik eta senolako diru mota jasotzen du gehien bandara pak deitzen dana politika agrikola komun inguruko diru laguntza kaudaneka nekazari munduarekin lotuta daude fonduak, eta baita ere e, koesiorako fonduak, ez, hau da gehien bat e, autonomien e, diru laguntzakero bideratzeko, eta handago trampa, ez, estatu espainolak e, adibidez nekazari la, nekazari munduko laguntzaren inguruan ikusi ditugu, eta bein eta berri osadatu gindala, badibidez, ba, alba andreinoa e, dukesa de alba edo hori dana, basen bat diru laguntzak jaso ditu bide horretatik europatik, ez, eta hori ere, ba oso izan dela, edo zenolako dirua bideratu da ba, autonomia batzuei, ba, ikusita ba, Paiz Valencia eta beste batzuentzat bakero zertarako erabiltzen dute diru laguntza oiek, ez beres, momentu honetan e, handago negoziaketan, eusten murrizketak egongo direla, Alemania taulako estatua kokodaraino daude, ez daudela pres haiek ere jarraitzeko dirua jartzen beste batzuek eramateko eta gero, esindegu hastu, ba ekialdeko estatu berriak ere, ba, bera egoera ekonomikoa, askoz makalagoa izan da, ba, agian errepikatzen dala gairebatean Portugal, Grezia eta Espainiarekin eman izan eh e, realitatea, ez? Hauek sartu berriak sirenean, e, dirumordo bat egon ziren jasotzen eta orain ematen dala, ba beste estatuai tokatuko saiela jasotzea diru laguntza hauek. Horregatik, ba zaila izango dala, e, batzuek esaten dute, ba ematen badala, ba ez da eser gertatuko, e, badirudi ere egun hauetan ba, ez da esera ez baba esera dastet badagola prestatuta beste gailurre bat e, eta gero ere, ba, bueno, beti dago azken karta bezala, prorroga bat, ez, eh, gaur egungo presupustuaren proroga bat eman eta horren inguruan gero mugimenduak, ba, lotu, negoziatu edo euskalozer. Mm -hmm. Bueno, hori e, hitz ehingo dugu, hm, datosen e, asteotan, baina orain eh bueno, e, amerikar bilera eta bitxia baldin bada ere, eh metropoliak e, koloniari laguntze eske Bai, bai, kolonia di... Zea, koloniai... Obete, koloniai, obetua e, esan. Dirua eske, laguntza eske, e, ikusita senolako egoera, dago momentu honetan, garaibateko kolonia potolo honetan, ez? E, egia da hori guzti espaltzukeriz gainezka dagola, e, Olako laguntza eskatzen dutenean, da, ba, gutxi grabera, aranzel guztiak ekentzea, e, mugak irikitzea, emengo produk, e, estatu Espainoleko produktoei, e, segura eske, multinazionalei ere, babes ba guztiak eman, eta bueno, ni uste tegoa amerikan azpalitik esperientzia ba, nahiko nabaria izan dela, eta azken mugimenduak, pai politikoak eta sozialak, ba, jartzen du mai maiganean, egoera oso desberdina, ez? Hauek ez daude prest, onartzeko, errealitate, egoa amerikako errealitateak ez daude prest, onartzeko, ba, hauek eskatzen dutenak, markatu <coughs> eta, orek ere, ba bueno, suk esaten duzu, ese bitxikeriak. Eta gero agian e, importantea da ere azpimarratzea ba zenolako mugimendu politikoa. Me lo he dicho Margatu. Ba, ba zenolako ba, ba, ba, kontramugimenduak esango nukeni, eh, ba Peru, eh Chile, Colombia eta Mexiko lotu dituzte akordio batzuk, ba kontra bat egiteko, oreka berri bat bilatzeko ego Amerikan eta horrek ere, ba bueno, epe laburrean segurazki ondorioak ekarriko mm -hmm. ditu. Bai, izan izan hor eh estatu, ego, ego, ego Amerikan eh, badirela eh, bi talde txo bata eh Espanya laguntzeko prest edo Espainiaren eh, irudia eh go, goresteko prest Chilek, Mexiko kasu eta beste talde bat eh, ba, Venezuela eta Argentina Bai, bueno, Venezuela-Argentina, Correa, eh, Correa barkatu, eh, Bolivia, Ekuador, ba daude, ba daude, ez, eh? handa, emugimendu eh, bolibiarian hori inguruan kokatzen diren, ba, desberdinak, ba, argia dira esidute, behin eta berriro ez daudela prest, ba, errepikatzeko kolonialismo garai bateko, ba, politikak, ez, eh? menpekotasun oiek, eta bar, eta bar, eta kontrakoa, eta eh? ez ez da bitxia dibidez, askenean aste hauetan ikusi ditugun e, kanpaina mediatikoa gehihen bat e, El País egunkarian, ez e, gogoratu behar berda El País, ba, beste loturak ditu, bai argitaletxekin, bai komunikabidekin, eta barreta bar eta interes askok ditu ego Amerikan eta horregatik dago bultzatzen, ba hori es aipatu dugun akordioa Mexiko, Chile, Peru eta Kolombiaren artean eta Peruko kasua oso adierazgarri izan dela, zeren umala poterea llegatu zenean aziera, eta mezpidantzak ika gogorra jaso zituen el paisetik, eh, baina ikusita gero se politik aplikatzen ari da e, hango buruzagia, eta nola bere burua kokatzen du e, taldetxoarekin taldexoarekin, ba, elpaisetik, danak dira loak, dena dira labantzak, eta horrek ere ba, bueno, adierazten du, hasieran haipatu duzun bezala, e, laguntza eskebaldin badago kolonia, ez da laguntza e, ulertzen dugun e, laguntza baizik, eta bere bete beharrak, e, behar ditun e, urratz guztiak ba, Madri alde kokatzea. Mm -hmm. Bueno, eta Kolombia aipatu dugu, badirudi Santosen e, gobernua eta Farken e, arteko e, elkarrezketak hor e, bueno, txe daudela, ez no? Bai, hori da, eta guain labanan kokatzen dira ja, negoziaketak teknikoagoak, ja eman zan argazki publikoa Europan, eta guainan ba, bueno, lotu behar dituzten ezberdintasunak, e, errepideen mapa ere nola aurrera eraman, e, araso teknikoak, eta horrekin batera ba, etorri da beste ekinu bat, e. E, gerriatik, farketik hauek e, aipatu dute ba abete bateko suetena emango mango dala e, urrengo asteetan, eh? eta hori ere, ba bueno, o, o, honetan kokatu behardala, eh negoziaketak eta bakeprozesuak martxan jartzen direnean, e, alde bakoitzak beti eh markatu beharditu bere bere leno aipatu ditugu lerro gorriak, baina horrekin batera ere eh izan behar dira, ba kinuak egin behar direla, ba arerioari piskat konfianza emateko, eh? eta bueno, ba hola kokatu behardala, hola behar behardala far mugimendu berri hau eta bueno egia da ere ez dala izango ibilbide arrasa eh segurazki ostopo asko eta asko egongo direla beste saioetan aipatu ditugun bezala ban egongo dira interes desberdinak bai oligarkiatik hasita baita ere e, talde pal paramilitarynaldeltik eh herzi otik, eh segurokratak deitzen direnen atletik, ordun, hoiek preste egongo direla edosein momentutan ostopoak eta eh mugimenduak egiteko, ba bat baldintzatzeko prozesu osoa, ez? Ez da erresa izango, kontutan hartu berdela eh gerriak esaten du dula baineta berriro, ez dala bakarrik e, ba armak isiltzeko mugimendu bat, eh, erroak ezbaldin badira aztertzen eta ezbaldin badira gatazkaren erroak zuzentzen, ba, seguraski eh, baporrota izango dala nagusia eh, mugimendu edo eh, eh, kojuntura honetan, ez? eta berez uh -huh. ba, hori ere kontutan atzekoa dela. Bueno, eta amaitzeko, Obama-Asian. Bai, Obama-Asian, eta bitxia da ere nola esaten duela estatu batuaren pixua, kuantitatiboa eta kualitatiboa mundu honetan oso importantea dela eta jundalazian baiak gehien bat batxinaren aurrean e, fitxak markatzeko, ez? Eta aliantza berri batzuk bilatzeko, e, oso adiazgarri izan dela Myanmarreko bizita, oso adiazgarri izan dela Indian eta Japoen harteko e, mugimenduak, ba hori, ez? Frente berri bat sortzeko zonaldo horretan, baina e, lagun batek esaten zidan bezala, E, ikusten baldin badegu, zenolako errealitateak dira, ba, Asia, ez kontinento zoan, baina zonalde importante hortan hartzen baldin baditu gu datuak eta konparaketa egiten baldin badugu, estatu batuetako komparak eta errealitatearekin, ba, topatzen dugu zenbat biztan leh ditu ba, Asiaak eta zenbat estatu batuak, ba, irureun milioi bat izango ditu estatu batuak eta lau bilioi, asata asian, ez? Eta gero baita ere, zibilizazioa edo errealitate hori asiakoa zen zenbaturte darama bai txinatik hasita eta beste Japoi eta bar, eta estatu batua, realitate oso oso berria dala, ez? Eta ekonomikoki astatzen baldin badegu, e, torkizunean ba, e, gorakada izugarria emango dala asian, eta ez estatu Etan, horregatik, bitxia da, ez? Nola, olako holako errealitate komatxotartean txikia, estatu batuak, gai dala momentu honetan, haitzak guztiak erabiltzen, ba, bere e aurrera ateratzeko zonalde horretan, eh, eta bueno, ni uste gakoa dagola beste datu batean, eh, gaur egun e, estatu batuak e, armetan eta defentsa eh kopuruan zenbal gastatzen duen eta konparaketa egiten baldin badegu, ba adibidez, Cina, India, Japon, Ko, Egokorea eta Taiwan batuz gero, ba iaia hiru ia, e, aldiz gehiago gastatzen du bakarrik estatu batuak, ehs eta han koska ez, bere poterioa da cual eta es cuantitativa eta horrek ere, ba bueno, e, Asian ibiltako bidaionetan, ba Obama segurasksi bere bere peoiak ere markatuko ditu zoomaldean. Batzenter kondonazio arteko aditua 1000 mila esker besta? Behin ere gurean izatekatik eta hurrengora arte. Bai, ondo ibili.